Чотири. Тієї ночі мені снився восьмий. Точніше, я і є восьмий. Більшість моїх снів це дивні швидкоплинні речі. Цей – ні. Цей фотореалістичний, більше схоже на спогад, ніж на сон. Я в лабіринті повзунів, заблукав, тиняюся з бомбою апокаліпсису на спині. Тунелі, такими, як я їх і пам'ятаю. Скеля, прорізана поперечними стежками, вугільно-чорна у видимому спектрі, але слабко світиться в інфрачервоному. Я пробираюся глибше, тримаючи одну руку на спусковому гачку бомби, думаючи про те, що я шукаю, або чи варто мені просто потягнути за шнур і покінчити з цим. Кожні кілька хвилин сьомий зв'язуються зі мною, намагаються відмовити мене від того, що ми робимо, але я вірю тому, що сказав мені Маршал, і я хочу, щоб дев'ятий вийшов із бака, коли це все буде зроблено. Я справді намагався його відмовити? Не можу згадати. Нарешті я спотикаюся крізь арочний отвір і виходжу на карниз, із якого відкривається видно гніздо. Це кошмарна яма, простором вдвічі меншим за купол, освітлене тьмяно-помаранчевим сяйвом, яке, здається, виходить звідусілі, ні звідки, кишить повзунами. Їх тисячі, десятки тисяч повзають один над одним по стінах і стелі. Я знімаю нерухомий кадр і відсилаю його сьомому. Зараз? Має бути зараз. Моя рука міцніше стискає спусковий гачок, я... прокидаюся. «Мікі?» – шепоче Неша, торкаючись губами мого вуха. «Ти в порядку?» «Так». Я перекочуюся в темряві, поки наші чола не стикаються. «Я розмовляв?» «Ні, тільки важко дихав і смикався. Поганий сон?» «Ти типу по того?» Я піднімаюся, щоб торкнутися її щуки. Вона кладе свою руку на мою і підсовується ближче. «Я був восьмим, і я був у лабіринті. «О!» – каже вона. «Ти...» «Що, помер?» «Ні, я прокинувся прямо перед тим». Вона цілує мене. «Добре. Ти достатньо помирав, щоб снити своїми смертями, але вистачало, щоби іще й його». Я перевертаюся на спину і зітхаю. Це було дивно. Насправді це було не так, як сон. Це було... Вона ковзає рукою по моєму животі і кладе голову мені на груди. «Як це було?» — Насправді, — кажу я, — це було реально, ніби я це пам'ятав, наче воно сталося зі мною. — Ну, типу так воно і було, Геш. — Я притягую її ближче. — Ми про це говорили, я не був восьмим. Восьмий не був мною, він був просто хлопцем, який був схожий на мене. Говорив, як я, і торкався руками моїх речей. — Можливо, — каже вона, і я чую в її голосі, що вона вже знову засинає. — Однак здається, що твій мозок не згоден. Наступного ранку я отримую пінг від Берто. Йому нудне, і він хоче знати, чи я не хочу піти погуляти. Я моргаю, перевіряючи свій графік чергування. Він порожній. Це дивно. Я думав, що сьогодні був призначений на помідорне чергування. Перевіряю на завтра. Порожньо. Наступний день? Порожньо. Тепер я наляканий. Єдине, коли ти отримуєш три дні відпустки на Нільгемі, це коли вилізаєш з баку. Я не запит шиї, який керує кадрами. Через півсекунди повертається повідомлення, що мій розклад звільнено на невизначений термін наказом командора маршала. Ну добре. Після швидкої перевірки, щоб переконатися, що він також не скасував мій раціон, я повертаюся до Берто і повідомляю йому, що я готовий. «Звільнений на невизначений термін? Звучить фантастично!» Я кидаю погляд на Берто. Я не можу прочитати вираз його обличчя за маскою ребризера, але в його голосі немає глузування. «Тому що для мене це звучить як загроза». Берто піднімається на брилу битого каміння, що стерчить із зарослого папоротю схилу, на який ми піднімалися, потім повертається і простягає мені руку. Він несе рюкзак, більший за той, який я взяв у лабіринт, але чомусь я не можу набрати достатньо повітря в легені. «Не розумію», – каже він, підтягуючи мене до себе. «Я фактично теж безстроковий відпустці, але я взагалі не відчуваю загрози». Ми сідаємо на край блоку, звісивши ноги. Спиною до купола. Я не знаю, як Берто це робить, але хоча я несу з собою нічого, крім пляшки з водою, мені потрібно кілька хвилин, щоб подихати. Принаймні для мене підйом навіть на невеликий схил з ребризером в атмосфері, яка містить менше 10% кисню, є тренуванням. Тим не менш, сьогодні чудовий день. Важко повірити, що це та сама планета, на якій ми вийшли на сушу 30 місяців тому. Сонце – це жовта куля на рожево-блакитному небі, всіяному білими клубами хмар, а місцевість між нами і куполом – це хвиляста ковдра зеленої та фіолетової рослинності, усіяна випадковими гранітними виступами або чагарниковими деревами. Сам купол з такої відстані виглядає як іграшка. Перевернута миска від крупи, оточена кільцем казкових веж із павутини. У такі дні, як цей, мені тут майже може сподобатися. На жаль, такі дні вічно не триватимуть. Я впевнений, що тобі це подобається, кажу я, і не знаю, чи маю я на увазі відпустку чи підйом, чи просто той факт, що ми застрягли на цій планеті до кінця життя. Але ми з тобою в дуже різних ситуаціях, Берто. Є причина, по якій ти у безстроковій відпустці, і коли ця причина закінчиться, ти повернешся до звичайного чергування. Але не я. Так, каже він, я думаю, це правда. Крім того, наскільки я знаю, Маршал не хоче мене вбивати. Я зітхаю. Теж правда. Навіть якби він не хотів мене вбивати, у першій колонії не існує такого поняття, як постійна базова допомога. Це всі знають. Якщо ти не працюєш, ти не їси. То він урізав тобі пайок? Ще ні. Я думаю, що це означає, що мій єдиний обов'язок зараз – забрати цю бомбу. Добре, каже він. Думаю, так і є. Тож коли ти збираєшся це зробити? Краще запитати, кажу я, чи збираюся я це робити? Він повертається, щоб поглянути на мене, хитає головою, потім повертається до купола. Я вечеряв в зданні вчора ввечері. За її словами, в самому реакторі нічого страшного. Вчора провели повну діагностику, і всі системи в нормі. Однак вони працюють лише на 8% від повної потужності. Я намагався вмовити її сказати мені чому, але я, чесно кажучи, не думаю, що вона знає. Все, що вона сказала, це те, що їм наказано скоротити споживання палива до мінімуму, необхідного для підтримки поточної діяльності. Не дуже корисна інформація. Не дуже, каже Берто. Це може означати, що у нас закінчується пальне, але це також може означати, що Маршал намагається тобою маніпулювати, якщо ти не параноїк. Так, і я не піду за бомбою, доки не дізнаюся, що з цього правда. Берто дістає протеїновий батончик із кишені свого жилета, знімає упаковку, потім піднімає ребризор і відкушує половину. Він пропонує мені решту, але цей батончик – не що інше, як спресована протеїнова паста з рециклера. І я наївся її більше, ніж хочу пам'ятати. Я хитаю головою. Він знизує плечима, ковтає, а потім запихає решту в рот. «Ну що ж», – каже він із все ще повним ротом, а потім давиться і зупиняється, щоб відкрити пляшку з водою та змити залишки батончика в горло. <кій> ця фігня, огидна, <кій> Я закочую очі. Серйозно? У будь-якому випадку ти сам сказав, що реакція маршала була щирою, коли ти говорив з ним про реактор. Між цим той факт, що ти бачив себе у коридорі і те, що я дізнався від Дані, виглядає доволі ймовірним, що щось справді не так, Геш. Це саме те, що каже маршал. Хто знає. Важко уявити, на що це ще може бути схожим чи не так. Потім він робить паузу і дивиться на купол. Я бачу, як його щелепа працює під ребризером. М'язи напружуються та розслабляються. Нарешті він знову звертається до мене. Дивись, Мікі, я розумію, чому ти не хочеш цього робити. І я розумію, чому ти не хочеш точно знати, що відбувається, але насправді ти просто зволікаєш. І ти можеш зволікати ще деякий час. Тобто, що якби ти хотів дізнатися, ти міг би просто почекати, поки погода зміниться. І все справді почне йти ж Маршал не збирається морити людей голодом лише заради того, щоб прибрати тебе. Тож, якщо реактор якимось дивом знову набере повну потужність, ти отримуєш відповідь. Угу, а якщо ні? Він знизує плечима. І якщо цього не станеться, ти рушаєш до своїх друзів повзунів і отримуєш цю бомбу назад, перш ніж хтось, хто тобі насправді подобається, не помер. Зараз ми лише за один клік від схованки з бомбою. 15 хвилин і ми можемо бути там. Ще година, і ми зможемо повернутися до купола, і я міг би передати цю кляту річ Маршалу і покінчити з цим. І потім... Чи справді він би мене вбив? На даний момент я, чесно кажучи, не знаю. Я збирався сказати, що нам, мабуть, варто було б їти додому, коли Берто каже. «А що думає Неша?» Я повертаюся, щоб подивитися на нього. «Про що?» – він закочує очі. «Про мою нову зачіску, Мікі! Про романтичну поезію! Про ціни на помідори в кафе! Про що ми щойно говорили?» Так, бомба. Так, Мікі, бомба, я знизу плечима. Це складно. Тобто вона хоче, щоб маршал заштовхав мене в рециклер не більше, ніж я. Але «Але так, вона теж не хоче померти з голоду в темряві. Ну, каже Берто, здається, це наші два варіанти, у який бік вона схиляється. Думаю, до того, що і я. Якщо вибір справді це я чи колонія, я зроблю те, що маю зробити, але вона хоче бути впевненою. Так, кажу я. Вона хоче бути впевненою. Сидячи там на скелі, всмоктуючи затхле повітря через дихальний апарат і чекаючи, поки оксигенація моєї крові повернеться до норми, у мене є час, щоб поміркувати над тим, чого може хотіти Неша. Вона мене кохає. Я знаю це. Вона не хоче, щоб зі мною стало щось погане, але вона вже бачила, як я вмирав. Вона тричі провела мене за руку, Щоразу я повертався через кілька годин, як новенький, вона не може не думати про це. Чи не так? Щоб вона не казала про те, що це залежить від мене, та її бажання, щоб я втратив щит, який тримав мене живим протягом останніх двох років, У неї в голові не цокає, що я міг би просто це зробити, міг просто піти, взяти бомбу та віддати її. І тоді, щоб Маршал не зробив зі мною, є принаймні шанс, що наступного дня я повернуся до неї. Немає жодного способу, щоб вона, принаймні, не розмірковувала над ідеєю, що моє зважування мого особистого виживання проти виживання всієї колонії є просто монументальним актом егоїзму, чи не так? Коли ми нарешті знову починаємо йти, Берто тягне мене на вершину пагорба. Через гребінь, а потім трохи вниз по схилу. Зараз ми далеко поза полем зору купола, далі, ніж я ходив пішки з тих пір, як проводив розвідку тріщин одразу після виходу на сушу. Я просто збираюся запитати Берта, чи він справді має план на день, чи ми просто робимо випадкову прогулянку, коли ми обходимо скелястий виступ, і я бачу, що дивлюся на краєвид, який простягається так далеко, що він тьмяніє в атмосферному тумані навіддаль. За 10 метрів перед нами земля опускається. Підходжу до краю. Приблизно перші 50 метрів – це майже чисте падіння. Нижче – довгий крутий схил із зубчастих скель, який тягнеться ще на 300-400 метрів, перш ніж знову вирівнятись у луки. Якби мені довелося здогадуватися, я б сказав, що це місце, де цикл замерзання відтавання відклов досить значний шматок каміння від схилу пагорба та скинув його в долину не так давно. Я хотів би бути там, щоб побачити це. Мабуть, це було апокаліптично. «Вау!» – кажу я. «Гарний вид! Як я не знав, що це тут!» Берто посміхається мені. Я не думаю, що ми коли-небудь приходили таким шляхом під час нашого полювання на жуків. Однак я літаю над цим містом майже з моменту приземлення. Мило, чи не так? Я сідаю на край і нахиляюся вперед, щоб подивитися вниз, під ноги. На Мідгарді було багато кращих краєвидів, але це одна з найкращих речей, які я бачив на цій каменюці. Серйозно, Берто, це прекрасно. Я б не подумав, що ти з таких людей, які витрачають день на прогулянки, щоб дістатися до одного гарного краєвиду, але я мушу тобі сказати, що я радий, що помиляюся. Берто пирхає, і я чую глухий удар, коли його рюкзак падає на землю. Коли я повертаюся, він відкрив його і починає витягувати речі. «Ти жартуєш, правда? Ми прийшли сюди не оглядати визначні пам'ятки, Мікі!» Зараз у нього в руках пачка тонких металевих прутів. Поки я дивлюся, він витягує їх і починає з'єднувати. Згодом він створив широку скелетну раму, яка охоплює 7-8 метрів від кінчика до кінчика, підтримуваного широкою трикутною рукояткою, прикріпленою до нижньої сторони. «Берто, що ти робиш?» Він дивиться на мене, посміхається і бере за ручку те, що він побудував. «Та ладно, Мікі, ти не знаєш, що це?» Я переглядаю раму ще раз, а потім хитаю головою. «Чесно? Ні». Він зітхає, кладе раму і дістає з рюкзака пачку тканини. Мені потрібен деякий час, поки він майже не розтягує її через раму, щоб зрозуміти, що він робить. Це Дельтаплан? Перш ніж знову підняти погляд, він закінчує робити деякі останні з'єднання. Блискуче. Це дає тобі право скористатися ним першим. Я відкриваю рота, щоб сказати щось на кшталт «ти, мабуть, знущаєшся», коли він сміється і хитає головою. Та я приколююсь, Мікі. Я ні в якому разі не дозволю тобі керувати цим. Ти тут виключно для того, щоб засняти цей момент для нащадків. Зараз на рамі прямо за рукояткою звисає пасок. Берто приступає крізь нього, натягує пасок між ніг і затягує його на Талії, потім застібає в слінг пару карабінів і піднімає планер собі на плечі. «Технічно, – каже він, – насправді це не дельтаплан. У нього є надлегкий двигун». Він показує вбік двох металевих дисків, прикріплених до рами з обох боків від нього. «Мені вдалося роздобути пару мініатюрних приводів «Казімір». Вони пропрацюють лише кілька годин на одній зарядці, але якщо вони здохнуть під час польоту, я завжди зможу долетіти у старомодний спосіб, чи не так? «Як?» – починаю я, потім вагаюся, хитаю головою і намагаюся ще раз. «Де ти знайшов дельтаплан, Берто?» «Маршал не дозволив мені пронести планшет на дракар через обмеження щодо вантажу. Ти справді провіз цю річ аж з Мідгарду?» Берто сміється. «Знайшов? Ні, Мікі, я побудував його». Лонжерони і тканина з наборів для аварійного биву аку, приводи від відмінні дрона, який я взяв зі свого підйомника. Гарно, правда? Ти його побудував. Коли? Коли ти встиг це зробити? Його посмішка ширше. Вчора у другій половині дня. У мене є ще багато питань, починаючи з чому ти думаєш, що ця штука справді літатиме, і закінчуючи словами «ти збожеволів»? Але перш ніж я встиг вимовити щось із них, Берто кричить і з розбігу кидається зі скелі. Багато років тому, що на Мідгарді, я дивився документальний фільм про хлопця на ім'я Ян Ларсен. Коли я навчався в школі, йому вдалося перетворити себе на незначну знаменитість, зробивши низку найдурніших вчинків. Він почав з бейсджампінгу, з будівель у центрі Кіруни. Потім перейшов до трюків у костюмі з крилом, пролітаючи крізь вузькі проміжки, чекаючи, щоб витягти свій рятувальний парашут, поки він практично не зариє свій ніс у землю тощо і тощо. Нарешті він убив себе, намагаючись зробити сольний стрибок із суборбітального транспорту за 180 кілометрів над Північним морем. Його саморобний теплозахисний екран вийшов з ладу, і він перетворився на падаючу зірку. Так чи інакше, одного разу вони зробили функціональне сканування його мозку, піддаючи його різним видам подразників страху. Вони показали його мозок поруч із мозком нормальної людини. Центр страху нормальної людини божеволів, спалахуючи помаранчевим і червоним, але спалахи мозку Яна, були просто зеленими і синіми. Щось там не було підключено, і ця частина його мозку просто не працювала. Іноді я думав, чи не розлучилися вони з Берту при народженні. На секунду, може на дві, я був упевнений, що ось-ось побачу смерть мого найкращого друга. Берто повертається носом і падає камінь, і я встигаю уявити, як він розбивається об каміння внизу, перш ніж планер набирає повітря. Він усе ще падає, але дедалі повільніше, коли вирівнюється та ширяє над скелею та луками. Нарешті, коли він достатньо далеко, що я ледве можу відокремити його тіло від планера, він нахиляється ліворуч і починає підніматися. Він літав близько півгодини, проводячи планер через серію дедалі жахливіших маневрів, які закінчилися широкою петлею перш ніж впасти вниз, щоб проскочити приблизно за 20 метрів над моєю головою та повз скелю позаду мене. Через кілька секунд я чую ще один крик, а потім він кличе мене. «Мікі, ти це бачив? Я витягнув повну внутрішню петлю! а Я не вірю, що так довго чекав, щоб таке зробити!» Я оббігаю скелю і бачу його на землі метрів за 30-40. Він відстібає ремені повертається, щоб махнути обома кулаками в мій бік, а потім присідає, щоб почати розбирати планер, а я підходжу, щоб стати біля нього. «Це було неймовірно!» Каже він, не підводячи голови. Не бляха, ймовірно. Я вважаю, що це було найближчим до того, що людина стала птахом через купи імплантів. Ти міг померти, кажу я. Ти це знаєш, правда? Він відмахується від мене. Ні, я знав, що ця штука спрацює. Не був впевнений, що планер витримає цю петлю, але... А якби цього не сталося? Він перестає працювати достатньо довго, щоб глянути на мене. Чого не сталося? А що якби планер не витримав петлю? «О!» – він знизує плечима. «Тоді б я помер!» Він обережно складає тканину, потім відкладає її в бік і починає розтягувати лонжерони. «Але ж я не помер! Ти ж це бачив, так? Це мій новий розвідувальний планер, друже. Ці приводи Казімір споживають практично нуль енергії, тому Маршал не може його заборонити. Тепер, коли я знаю, що він працює, я можу стрибати з даху купола. Це буде круто!» Я міг би заперечити. Я повинен був заперечити. Це саморобний, неперевірений на практиці літальний апарат. Так, він пройшов один тридцятихвилинний політ, але якщо Берта почне регулярно літати на цій хреновіні, я не вірю, що це може закінчитися добре для нього. З іншого боку, це найщасливіший Берта, якого я бачив з тих пір, як... ну, будь-коли. «Ну», – каже він, – «допоможи мені зібрати це». Його усмішка заразлива. Я посміхаюся, зітхаю і приношу йому його рюкзак. Ми щойно проминули гребінь пагорба, майже повернувшись у поле зору купола, коли бачимо повзуна. Першим його помічає Берто. Він йде попереду мене, практично підстрибуючи з кожним кроком, і щось каже про те, чи зможе він зробити ще один планер для Неші, і я якраз збирався йому сказати, щоб він кидав цю думку, коли він завмер так різко, що я майже вперсив його рюкзак. «Що?» Я починаю, але він піднімає одну руку, а другою показує, і ось воно. Може метрів за вісімдесят. Він сидить на вершині валуна. Задні сегменти згорнуті під ним, передні сегменти підняті вгору. Це не один із гігантів, але й не робочий. Здається, що він має три метри завздовжки і співдюжиною чи близько того сегментів із коричнево золотими плямами та двома перпендикулярними наборами нижніх щелеп. На даний момент він відвернутий від нас і дивиться вниз, у бік купола. Мікі, шепоче Берто, ти бачиш це? Так, кажу я, бачу. «Ти можеш поговорити з ним?» Я дивлюся на нього. Я збираюся сказати щось глузливе, коли згадую, що він думає, що я регулярно спілкувався з повзунами за останні два роки. Він думає, що я з ними домовлявся. Неша єдина знає, що це брехня. «Ну, ще одне розчарування». «Не знаю», – кажу я. «Я спробую». Я стою перед Берто. Повзун зараз рухається, його голова повільно хитається вперед-назад. Як би це виглядало, якби я насправді спілкувався з цією штукою? Я стискаю щелепи, мружу очі і трохи нахиляюся вперед. «З тобою все гаразд?» – запитує Берто. «Ти виглядаєш так, наче хочеш втекти». Я кидаю на нього швидкий погляд. Потім розслабляю обличчя і знову повертаюся до повзуна. Просто для того, щоб посміхнутися. Я моргаю у вікно чату. «Міккісім, привіт!» «Міккісім, ти нас бачиш?» Міккісім, якщо так, то ми тут не для того, щоб битися. Ми просто проходимо повз, гаразд?» Він перестає рухатися. Його голова повертається до нас. «Воно розмовляє з тобою?» – шепоче Берто. «Що воно каже?» Я відмахуюся від нього. Ми з Бовзуном дивимося один на одного, і я маю час подумати, що я буду робити, якщо він стрибне на нас. Тікати, мабуть». Я майже, впевнений. Я майже впевнений, що міг би випередити когось із маленьких, але не дуже впевнений щодо цього хлопця. На щастя, мені не потрібно дізнаватися. Через довгі десять секунд повзун ховається за волон і зникає. Коли він пройшов достатньо, щоб ми були впевнені, що він не повернеться, Берто стрімко видихає, плескає однією рукою по моєму плечу і каже «Гарна робота, Мік! Що ти йому сказав?» Я озираюся на нього і усміхаюся позаду свого ребризера. «Чесно, Берто?» Ти, мабуть, не хочеш цього знати.